manibi eta rubene kontatutakoak gotzoni kontatutizkio denak egin zuzenene, baina gaur jende ne asko biliko da tutenatik, alaintsan digute behintzat gotzunetan Z第一 referred on unda ironderi wird zela丈, zela. Bi gidei, gebsa opz-e. invers, capacity asti za baina horreti beste 15 korrika egon du dira eta korrika guztien lekupotasuna konak ekarriko ditugu eta hemen ikusiko ditugu korrika guztien petoak. Bea mundu nahot. Bese oraintze tutera invertitzen ari dena ekitaldean petoak era gustena le dira peta bajten ari dira 16, 16 garanteta ez ama dar. Ustut ezna. No. Zer bana oxe ekitaldia. Beruna korrika Aekak euskal eriozo azearen egiten duen euskal eren aldeko, nasterketa erraldoiada. Gurei zuncharen aldeko, conciencia, susterzea eta gau eskola. Tenezkate bien eguneroko indartzeko, diru abitzea, ditu elguru. Para nosotros y nosotras, korrika también significa trabajo e ilusión. Trabajo por la infinidad de cosas que hay que preparar. Korrika culturala, colocación de carteles, materia la salud, kilómetroak, ...e ilusión por la emoción con que esperamos coger el testigo y patearnos la ribera de arriba abajo... Hori, baino gehiago izan behar du, pesta utzarekin jai dugu. Lehen korrika egin zenetik urratz hanik egin dira euskalaren alde, eta pauso importanteak eman dira. Baina ez da naikoa, eta ez da nahikoa izan eta bainik asko dago egiteke. Horainik orain lan ugari dugu egiteko euskararen aldeko giloa benetako euskal giroa biur darin cuando pasó por la ribera la primera korrika ya había empezado el profesor de euskaldumización de adultos 100 de los años 81 1872 más de 100 alumnos Zerberda korrika egiteko korrikarian uniforme eko elemen tubakar eta berizlea auseda, petoa petoa jantzita dagoeneko korrika barruan zaudet eta korrikako gauzarik importantzen aiz importantzen tenen... especial. Kien no ha sentido una especie de calambre lleno de energía positiva. Este pirulito provoca risas, lágrimas, hace gritar, en fin, tiene una magia especial. Hemen herri beran korrika beti ongietorria izan da. Pasatu den herri guztietatik erantzun beroa izan du. Gehiago esan dezakegu. Herri batetik, edizio en batean esbar korrika pasatzen, herriko gendea azerretu da. A lo largo de estas 5 ediziones, aurtengo gorrika oso berezia da. Momentu historikoa da, erribe eta arrontzat. Eta emozio handiz, hasiko gara, amazoi garen edizio hau. Edo zinkorrikan, jendearen hauteia alaia bada, aurtengoa, aurtengo poza, ditoizten da. Zior gaur e, iluzio eta indarra berituko dugula. Eta pilla kargatuko ditugula euskalaren Arle, Euskal aldela nean jarraitzeko. Beno, Nik petoa jantzika daukat, eta jalanik horrikan zartuanagoberat, txuek ere pe, petoa jantzi, eta ongietorik uterara, ongietorik euskalara, ongietorik horrika era! Oie, esek, uterako ektalena itzila zara zara, nazarrako aikaren harturadunak. Egin niko itzak, laizte erruzte dute durne roguarrek emango diola melometzua sortuko gara lekukoan, Eta horrekin, bosteteretan, lau minutu barruizkaz, haiatuko da masi garen korrika tuteratik, gazteizera, 2008 kilometroen guru aurretik. Bai argazki politxea, arratsaldean guztioi, ongietorri tuterara, ongietorri korrika tuterara, herri berara. Izan da euskal Herrian herri ezberdina Kultura ezberdinen batzaile Eta baita euskal iztunen magaleren Jututarrak musulmana kristauak eta beste Orain diko orain tutera da kolore ezberdinen emaitza Munduko bazter ezberdinetatik etorritako pertsona ezberdinen topaleku Eta euskal herri sartzeko abia puntu. Baina tutera ere euskaraz mintzatu nahi dugu Euskaraz? Euskaldun eta euskalari guruz, zer esanik badu gulako. Izkuntabak galtzeko arritzkoan dauenean, Hizkuntari xalbateko lenengo baldintza, berau dagoen herriak berreskuratu nahi izatea da. Eta euskalaren kasuan, herriak jarri erakutsi du, berreskuratu nahi duela. Korritain, zuzen ere, boron bate horren agierazten grafikoa da. Baina, nahi izatea ez da nahikoa, biztan da ez ez. Nafarroko herriberan euskara ezka ofiziala. Euskal herriko beste batzuet, bazter batzuen antzera, herriberen ere euskara gorondate huts bat baino ezkela esan hori digute, eta ala da, momentuz. Hizkuntaren ofizialtasuna lehenengo giltzarria bere berreskura tenean. Nekez normalduko da erotzen hizkuntza izan txiki, handi, edo ertain, bertako mandatariek bizkarreman, eta bertako hizkuntza ofizial aldarrikazen dute. Baskueltaren legeak oztopoak jarri bainestikile egiten bertako pertsonon borondatearen kontra. Pannak aur, geuren nahiaren edakuzerik onena gaude tuteran. aur eta helu. Tuteran elkartu gara oiu eta oi, dierazteko, herribera euskalduna nahi dugula. Naparroa euskalduna nahi dugula. Eta euskal herria euskalduna nahi dugula. Tuterako euskalte ditik, Makina bat diende pasada orain txu ikusi dugun bezala holtza gainean. Makina bat amets gogo eta ilusio piztula. Kanoda ez. Makina bat borroka egin behar izan da. Euskarari dagozion plaza emateko. Zuterak duen plazarik eta handiena. Etxean edo eskolaren Euskara ikasterik izan ez zuten hori guztiak, Euskara ikasterik nahi baldin badugu. Euskaita arteak parez pare behar ditugu zabalik. Aekak Korrika betarako ekinenei esker zabalditzake bere ateak tuteran eta euskal herriko besteain beste txokotan. Nola bestela, nakarrako gobernuak ematen digun birulagunta eskaxarekin. Nola bestela, baskuentzaren legeak ezartzen ditugun muekin. Garai berriak behar ditu euskarak. Euskarak normalizaziorako behar dituen lege eta politikak behar ditu eta hori izan enda benetako aldaketa. Tuteran euskarak, barak euskarak eta garatzen ere euskarak. Gure izkuntzau ez da handiena, ez dakar egin dena ere, eta bestiak baino politago eta ezkatarragoa ere. Baina geurea da eta bertakoa da, horregatik behar dugu bihotz degi mantendu, jaso eta irakatsi. Egunero ari dira horretan lanean Euskal Herrikoztoko guztietan, milaka lagun Euskara ikasetetan nintatu. Egunero ari dira egun irakasle, askotan ez baldin txarik honenetan Euskara irakatxi eta izkuntaren balioak iraunara zen. Izan da beste bain ere, korrika uzuen dako omen aldi. Eta nola ektor bereziki, herri beren horretan ari zareten guztien dako. Beraz, ongiet horri betala, zaitez korrika. Ongi joan, euskaraz bizi dugun, herri honetatik, euskaraz bizi duten beste herri horietara guztietara. Gora korrika! Gora eta... Eta zeremoniadekin garaitzeko datosela edur Neubroar eta Luizia Iribarren korrikaren ardura duna bata eta le neire leku pera maialetzela. Kaupa, sube, kaupa, sube! Ea dela, iban behar dugu, Bai! Buena, unetan bertan, edur korrika, kolekukuan, Juan eh, Golen, bestua zarten ari da eta, ja, tatu du uh, ikusi eh, lehkukua zintzen ari da eta eta nina, korrika, korrika ari doduka ez urne, ez guan daukartu eta lehkukua ezakuta dauta gora eta ematen dukak Hutzia aurrera korrika emaile eta elitzea babakorrika atera Ketek na holeko zure agerakumeak atereta Ginafarroako herriberan egingo ditu lehen eguneko kilometra guztiak, eta inguruko hain bat erakunde, eta gizarte eragilek dute euskararen lekukoa hoien ondoren, besteak beste, tutelako beterripeinak, Reina Sofia ostetaneko lagnileek, herriberako lab sindikatuak, tutelako gaiteroek, herriko surutzaiekta, duterako izkuntza eskolako ikasleek, keremago dute lekukua behin tutelatzean utzita, kaskantela deire, herriberako bela sindikatuak egingo du bere kilometroa, Astegorren mendialde ikastotxe publikoak eta karretan Donibane Peñakitan jaso ikastelako lanbileek egun batzuk horretik 2500 km aurretik Euskal Herria guztia Euskal guztian zer korrika